Сенека. Про спокій душі. Пильно до себе приглядаючись, я зауважив, Сенеко, що деякі пороки постають переді мною, мов би, на видноті, рукою сягнути. Інші – якісь невиразні, наче приховані, а ще інші – не сталі, що час до часу повертаються. Я назвав би їх найдошкульнішими, подібними до розсіяних ворогів – готових до гідної миті перейти в наступ. і з ними ні так, ані сяк не поведешся, ані як у часі війни не будеш постійно у готовності, ані як у мирі, у безтурботі. І саме цей мій стан непокоїть мене найбільше. Чому б я мав не зізнатися, як зізнаються лікареві? Бо, правду кажучи, я ані не вільний від усіх тих пороків, яких боявся, Бай ненавидів, ані цілком від них залежний. Перебуваю, якщо у не найгіршому, то вже, напевно, у плачевному, якомусь нудотному стані. І не варто мені казати, що чесноти у самих своїх початках ще надто слабкі і лише з часом набувають і сили, і стійкості. Добре й знаю й те, що вся ця звернена на щось показне діяльність, Маю на увазі почесті, ораторську славу та й усе інше залежне від ставлення люду, з часом посилюється. Хай це та діяльність, яка постачає нам справжні сили, а хай та, яка дбає, аби лише подобатися, про зовнішній блиск, і вичікує роки, аж сама давнина її прикрасить. Але боюся, щоб звичка, вона ж бо додає стійкості всьому, Ще глибше не увігнала мене в той мій порок. Тривалість в одному якомусь занятті породжує любов і до чогось поганого, і до доброго. Що ж то за така недуга моєї душі, що вагається між одним і другим, ані на правильний шлях твердо ступити не може, ані манівцем пуститися. Мені годі окреслити в цілості, хіба що частинами тобі викладу. Кажу, що зі мною трапляється, а ти вже підшукай тій хворобі назву. Понад усе, зізнаюся, насамперед, люблю ощадливість. Подобається скромне, не для показу влаштоване ложе. Не зі скрині добутий одяг, не той, що всілякими привізками і тисячами шнурочків сліпить очі своїм блиском, а домашній, вигідний, що ані зберігати – Ані добувати його не клопітно, до смаку їжа, яку не мусять готувати і ворожити коло неї цілі загони кухарів, не та, яку вельможа замовляє для себе ще за багато днів наперед, подаєш її до столу не одна лиш пара рук, а легка для приготування, у якій нічого вишуканого, витратного, якої будь-де знайдеш удосталь, ані для статку твого необтяжливої ані для тіла. Не вернеться з нього тією ж дорогою, якою увійшла. Мені до вподоби простакувати й слуга, й такий самий хлопчина-челядник, успадковане від батька селянина масивне столове срібло, без жодної на ньому різьби імені митця. Нічим непримітний стіл, що ні особливим рисунком лінії не вирізняється, ані в місті не славиться тим, що переходив у спадок від одних до інших вишуканих господарів. Просто ужитковий стіл, на якому жоден гість не затримує чи то здивованого, чи заздрістю запаленого ока. Але при тій моїй любові до скромності мене засліплює пишнота деяких шкіл. Рісніше, аніж на публічних урочистостях Золотом обвішані раби, Цілі загони блискотливих слуг. А ще ж ті ж доми, Де й нога ступає по-коштовному, Де, що не закут, Там наче сипнув хто коштовностями, Де й уся стеля разить ними очі, Де ласа й невідступно юрмляться Перехоплювачі спадків. Що вже казати про ті, Наскрізь прозорі води, які омивають гостинні покої, Проті учти, гідні театру, бо й влаштовують їх, як у театрі. Тож і мене, хто загостив зі своєї, наче запліснілої ощадливості, Омиває там, засліплює й оглушує та буйна, всюди суща розкіш. Від неї аж очі розбігаються, тож більше своїм духом, аніж очима, чиню їй спротив. Відходжу не те, що гірший, а сумніший. Не так уже високочоло походжаю у своїй пісній оселі. гризе якийсь мовчазний жаль, і вже сумніваюся, чи бува не кращим є усе те, що я бачив. Щоправда, з усього цього ніщо мене не змінює, але й не залишає незворушним. Охоче ступаю з дійовими приписами наших наставників, Поринаю у вир громадських справ. Не цураюся почистей ані фасцій, Не задля пурпуру хилюся до них, Не задля того, щоб прихопити собі ознаки влади, А щоб мати більшу змогу бути корисним для своїх друзів, Для близьких мені людей, Врешті для всіх громадян». Найближче – їхній вихованець, тримаюся Зенона, Клеанта і Хрісіпа. І хоча всі вони стояли осторонь громадських справ, усі прямували туди своїх учнів. Так от, коли щось чи то вразить мене, незвиклого йти лобом в лоб, чи наштовхнусь на якусь образу, що часто трапляється в людському житті, чи на щось таке, з чим нелегко впоратись, а чи надовго зав'язну у якійсь клопітній марниці. Я знову тікаю у своє дозвілля, як ото кінь, дарма що втомлений, та коли додому, то приспішує крок. Люблю замикати своє життя у рідних стінах. Ніхто тут не забере у мене жодного дня, нічим не відшкодовуватиму своїх витрат. Хай моя душа прибуде з собою, хай попликає себе, Не зайнята чужими справами, байдуже до чиїхось суджень, Хай натішиться, позбувшись і громадських, і власних клопотів, солодким спокоєм. Але тільки-но збадярить якесь дієвіше читання, Тільки-но пришпорять високі приклади, вже я на форумі, вже рад, то своїм голосом комусь пособити, то ділом. І хай навіть не вдалося допомога. Була спроба допомогти. Хочу там збити пиху того, хто поспішив вивищитися через чиюсь кривду. У мистецтві мовлення, я певен того, найкраще пильно приглядатися до самої справи, говорити лише про неї. Врешті й слова підпорядковувати тій справі, щоб за її ходом слідувала й мова проста, без прикрас. Що ж бо за користь розраховувати її на віки? Хочеш нині працювати так, щоб не мовчали про тебе нащадки? Але ж ти народжений, щоб померти? Тихий похорон не такий обтяжливий. Щось собі пописуй, щоб заповнити час, а не для похвал. Простим, невигадливим стилосом. Меншого поту вимагають заняття на один якийсь день. Хай так, але тільки на мій дух окрилить якась видатніша думка, він одразу ж стає вибагливішим до слів. До високого подиху прагне і мову достосувати – От вона і підіймається, оскільки піднесеним є сам предмет. Забуваючи тоді про засади скромнішого письма, літаю високо, вже й не своїми устами мовлячи. Не вдаючись у подробиці, скажу, що ця слабкість здорового глузду супроводжує мене в усьому, тож боюся, щоб остаточно їй не піддатись, або, що непокоїть іще більше, щоб не зависнути, наче над прірвою, звідки будь-якої миті можна зірватися. Втім, тут можливі й інші, яких самому й не передбачити, прикрі несподіванки. Адже ми звикаємо до щоденних речей, і поблажливість заважає нашому судженню. Гадаючи, мало людей могло б сягнути мудрості, Якби не вважали, що вже її сягнули, якби деякий хват не приховували в собі, а повз іншій оком не зморгнувши, проходили, не думай, що, потураючи іншим, ми менше занапащаємо себе, аніж потураючи собі. Де є такий, хто б зважився самому собі сказати правду? Де є такий, хто серед натовпу листунів і хвалителів сам же найпалкіше б не плескав собі у долоні? Тож, благаю, якщо маєш якийсь засіб, щоб зарадити тій моїй хитавиці, не вважай мене негідним завдячувати тобі своїм спокоєм. Ті душевні сіпання, наскільки знаю, не є аж такими небезпечними, не спричиняють якогось збурення». Щоб увиразнити свої скарги правдивим порівнянням, скажу так. Мучить мене не буря, а морська хвороба. Отож, хай там яка вона, вилікуй мене, подай з берега руку тонучому. 2. Я вже віддавна, повір мені, серене, мовчки сушу собі голову, з чим би то порівняти ось такий стан душі, і не знаходжу нічого кращого, аніж приклад тих, які, позбувшись тривалої важкої хвороби, час до часу лякаються незначної дрожі, дрібного недомагання. Вони дарма що уникнули найгіршого, псують собі життя всілякими підозрами. Прийшовши до здоров'я, і далі тицяють лікарям руку, перевірте, мовляв, пульс, а тільки-но трохи розігріються – вже то для них поганий знак Такі люди, серене, не те, що замало вилікувані Замало звиклі до здоров'я Як ото вже у затищі І ще тримтить те морське чи озерне плесо Відходить от бурі Отож тобі не потрібні тепер сильні дієві засоби До них я і сам вдавався Якими то протистоятимеш собі, то себе картатимеш то ще більш якихось зусиль докладатимеш. Потрібно те, що приходить на останку. Віра в самого себе, впевненість у тому, що ступаєш належною дорогою, з якої не зіб'є тебе своїми перехресними слідами люд, що снує туди-сюди, а бува блукає попри самій дорозі. Те, до чого стремиш, є справді чимось величним, високим». Близьким до самого Бога. Хочеш бути незворушним? Цю незмінну стійкість душі, що у греків має назву «Еутумія», і про яку Демокріт написав знамените дослідження, я називаю «спокоєм». Не конче, бо наслідувати, чи таки в чужій формі переносити слова, про що мова, те й маємо називати так, щоб у тій назві була сила, а не сказати б обличчя грецького слова. Дошукуємось, отже, в який-то спосіб душа постійно може йти розміреним, виваженим кроком, у злагоді з собою, радісно озираючи свої набутки, нічим тієї радості не захмарюючи, не полишаючи своєї погідності, не піднімаючись і не занепадаючи. Це, власне, і буде спокій. Як його осягнути, поміркуймо над тим в цілому. Ти ж скільки захочеш, стільки й візьмеш собі з тих засобів. Але насамперед усе те, пов'язане з пороками зло, варто виставити на світло денне, щоб кожен міг угледіти там щось своє. Ти ж одразу пересвідчишся, яка то дрібничка, ота твоя нудьга, Порівняно з тими, хто пов'язав себе показними засадами поведінки, чия хвороба пишно титулована, хто не так хоче ховатися під облудною личиною, як соромиться її зняти. Всі вони в однаковому становищі, і ті, кого мучить непосидючість, кому не набридає, хто постійно хапаючись за щось інше, шкодує за тим, що полишив. А ті, хто зіваючи з нудьги поступово наче в'яне. Додай ще й тих, хто, подібно до людей, яких вимучують важкі сни, вовтузяться, товчуть собою, аж поки не впокояться знесилені, раз по раз змінюючи способи життя на якомусь із них, вони врешті зупиняються, та не тому, що їм остогидли ті зміни, стареча неміч. Уже негодно щось змінювати. А ще ж додай і малорухливих, Що є такими не через сталість, а через лінивство. Живуть не так, як хочуть, а так, як почали жити. Пороки найрізноманітніші, а вислід один, Відраза до самого себе. А все це від душевної непогоди, від якихось наче боязких і невельми вдалих бажань, або зваги замало, щоб осягнути бажане, або спроможності. Тому-то й такі завжди мінливі, такі непевні ті люди, як і надія, на яку вони покладаються. Ось що неминуче станеться з тими, хто узалежнює себе від своїх бажань. Усе їхнє життя в постійній невизначеності. Все вони висилують себе, вдосконалюючись у недостойних та ще й нелегких ділах. А коли їхні зусилля залишаються без винагороди, то проклинають те безкорисне й ганебне діло, але боляче їм не від того, що їхнє бажання було поганим, а від того, що марним ось тоді вони водночас і шкодують, що взяли на себе таке, і бояться, що візьмуться знову. Тут і підкрадається душевне хитання, і відчуття безвиході, бо ж ані повелівати тим бажанням не спромога, ані коритись їм. Наче, зависаючи у тих хитаннях, збивається з кроку і життя, а зраджена у своїх сподіваннях душа, наче ціпеніє. Усе це обтяжується ще й тим, що, зненавидівши те клопітне своє нещастя, вони шукають сховку у відпочинку, в усамітнених заняттях, але це не для їхньої спраглої діяльного громадського життя душі. З природи неспокійна, вона, звісно, не може знайти в собі якоїсь розради. Отож, Позбавлена приємностей, що їх у самих заняттях знаходять для себе дієві люди, вона вже не зносить ні дому, ні самоти у чотирьох стінах. Залишена сама на себе, вона вже й на себе дивиться з огидою. Звідси й така нехіть до всього і відраза до себе, і постійна метушня непосидливої душі, і хворобливе несприйняття свого ж таки дозвілля. Отож, коли приховуємо причини своєї недуги, сором заганяє всередину всі наші муки, а бажання, затиснуті у глухій безвиходу в узині, самі ж себе душать. Тоді той тягуча туга підступає, і млявість, і нескінченні хитання розгубленої душі. То вона вагається братись їй до чогось чи ні, то страждає, за що взялася, те пішло шкереберть від того і ті настрої, що спонукають хіба що проклинати своє дозвілля і нарікати на те, що немає їм до чого докласти рук, а ще заздрість, що вкрай ворожа до чиїхось успіхів, адже знудьгована бездіяльність то її годувальниця. Такі от люди прагнуть, щоб усе довкола них валилось, оскільки самі не можуть звестись на ноги. Роздратована чужими успіхами, зневірена у своїх, душа, клинучи долю і нарікаючи на часи, замикається глибоко у собі, висиджує там, мов у гнізді, свою гіркоту, повна нудьги і відрази до всього. Людська душа за своєю природою і справді дійова, схильна до руху. Мила їй будь-яка нагода розрухатись і розважитись а стосується це передусім людей не надто шляхетної вдачі, тих, хто залюбки зуживає себе у будь-якому ділі. Як ото -от деякі гнояки прагнуть собі ж таки на шкоду, щоб їх раз по раз торкалася рука, а для гидкої корости розкішує те, що її роз'ятрює, так і для тих, чиї душі тими гнояками прориваються різними пожаданнями Насолодою є труд і тягота. Є й такі рухи, які хай із якимось болем, а все ж наче догоджають тілу. Так буває, крутимося на ліжку, обертаємось, хоча й не залежались іще, з боку на бік, усіляко змінюючи положення, провітрюємо своє тіло. Як той гомерів-ахіл, то він лежить на животі, то вже на спині, горілиць. І так, і сяк укладається. Подібно й хворі, до всього у них короткий терпець. Будь-яка зміна, то для них ліки. Звідси ті безкорисні подорожі, ті блукання узбережжями, ота та непосидючість, яка, постійно ворогуючись теперішнім, випробовує себе то на морі, то на суходолі. Гайдав кампанію Заледве там уже набридає тонка мальовничість місцевості. Глянути б на щось суворіше, а майнімоно набруттій, в луканію. Але й тут, серед того запусту, чогось би такого, на чому спочили б наше вибагливе око, натомлене спогляданням тієї понурої дикості. Мерщій у тарент, у ту знамениту гавань, Підлагідний у зимку небо, до тих осель, що доволі багатими були й для давнього люду. Але пора й до Риму повертатися, надто довго наші вуха відпочивали від ревищей оплесків, пора й людською кров'ю насолодитися. Подорож за подорожжю, видовище за видовищем. Добре мовить Лукрецій. Кожен, як може, так і тікає постійно від себе. Та що з того? Від себе ж не втекти. От він і йде своїм же слідом, невідступний, прикрий супутник самого себе. Тож мусимо знати, гнітить нас не якоїсь місцевості вада, а наша, що у нас самих. Надто слабкі ми, щоб довго терпіти будь-що, хай це труд, хай насолода, хай наше щось, хай чуже. Де хто й до самогубства вдається, бо раз по раз, міняючи наміри, повертається до того, з чого почав. На щось нове й надії не залишається. Немилим стає для нього життя, бай у весь світ. От і прохоплюється розкошолюб розпачливим, і доки що день-денно одне й те саме. Три. Який засіб, запитуєш мене, вважав би я помічним при тій нехоті до життя? Найкращим було б, як радить Атенодор, зайнятися вирішуванням усіляких справ, зокрема й державних, не полишити й громадські обов'язки. Адже як ті, хто з дня на день на сонці вправляються, зайняті своїм тілом, Головне ж, бо для атлетів більшість часу присвячувати силі рук і кріпості м'язів, що, власне, і є їхнім ділом. Так і для нас, хто готує свій дух до суспільних змагань, хіба не найпохвальніше постійно бути в дії? Бо хто поклав собі за мету прислужитися своїм співгромадянам, загалом людям, той і трудиться, і користає водночас, якщо входить у саме скупчення справ і по змозі дає їм лад і приватним, і громадським. Але, додає він, зважаючи на хворобливе людське марнославство, на повсюдну брехливість, що споганюють навіть найкращі наміри і ставлять під загрозу будь-яку щирість, перед якою замість успіхів одні лише перешкоди поставатимуть, Потрібно відійти від форму і суспільних обов'язків. Однак і в домашньому затишку великий дух має змогу розгорнутися. Як леви й інші звірі навіть у клітках не втрачають свого пориву, так і люди в усамітненні стають особливо дійовими. З тим, бо й усамітнюємося, щоб усюди, де б не знайшли собі спокійний сховок, ми могли б бути помічними усім і кожному зокрема, своїм хистом, словом, порадою. Адже корисним для держави є не лише той, хто висуває кандидатів, захищає оскаржених чи судить у справах війни й миру, а й той, хто виховує молодь, хто при такій нестачі добрих наставників оснащує людські душі чеснотами – Зупиняє і напоумлює тих, хто поривається до багатств і розкоші. І навіть якщо він нічого іншого не робить, то принаймні пригамовує той їхній порив. У себе вдома виконує суспільну роботу. То чи більше важить той урядовець, який промовляє між чужинцями і громадянами, чи той міський претор, який повторює присутнім слова асесора – аніж той, хто вчить, що таке справедливість, почуття обов'язку, терпеливість, мужність, зневаження смерті, розуміння богів чи усвідомлення того, який то щедрий дар, чисте сумління. Отож, якщо студіям додаси, наче викрадений у суспільних занять час, то це не означає, що ти залишаєш позиції чи занедбуєш обов'язки адже воює не лише той, хто стоїть у військовій шерензі, захищаючи праве і ліве крило, а той, хто чуває при міських брамах, хто відповідає за позиції, хай і не такі небезпечні, та аж ніяк не маловажні, хто відбуває нічні сторожі і пильнує склади зі зброєю. Усі ті служби, хоча не коштують крові, прирівнюється в оплаті до військових служб. Отож, віддавшись студіям, уникнеш усього того, що викликає відразу до життя. Знуджений днем не очікуватимеш ночі, не будеш тягарем для себе самого, завадою для інших, навпаки. Багато хто шукатиме приязні з тобою. Гарні люди так і спливатимуться до твого дому. Бо чеснота, хай і в тіні, ніколи не залишається непоміченою. Вона наче випромінює властиві їй ознаки. І кожен, хто виявиться гідним, може ступити в її слід. А коли відмовимося від будь-якого спілкування, відвернемося від людської спільноти і житимемо, замкнувшись у собі, то ця порожня самотність призведе врешті до цілковитої бездіяльності. То ми беремося зводити якусь одну будівлю, то іншу якусь зносимо. То море відганяємо від берега, то, супереч усім перешкодам, що їх висуває місцевість, робимо прохід для води. Марнуємо час, який дала нам природа в ужиток. Одні скупляться на той дар, інші розтрачують його. Одні, користуючись ним, ведуть рахунок своїм витратам, Інші поводяться так, що залишаються врешті без нічого. Тож не знайдеш чогось бридкішого, аніж обтяжений літами старець, у якого окрім того довголіття немає іншого доказу, що він довго прожив на світі. 4. Мені ж видається, найдорожчий мій серене, що Атенодор аж надто піддається обставинам. Заскоро відступає. Іноді, не заперечую, доводиться відступати, але це маємо робити непомітно, повільним кроком, зберігши знамена і військову гідність. Більше поваги і безпеки мають у своїх ворогів ті, хто здається на волю переможця зі зброєю в руках. Ось як, на мою думку, має поводитись чеснота і вихованці чесноти. Якщо гору бере фортуна і унеможливлює дію – то не гоже, одразу ж, повернувшись до ворога спиною, накивати п'ятами, без зброї, шукаючи якогось схову, начебто є таке місце, де фортуна не досягла б утікача. Треба й за таких обставин братися до скромніших занять. І розглянувшись, обрати щось таке, у чому б можна бути помічним своєму краєві. Немає змоги воювати, є громадські почесті треба жити приватним життям, є ораторська діяльність. Мовчанка приписана. Можна й неголосними порадами сприяти співвітчизникам. Годі й на форум безпечно ступити. Є просто доми, вистави, гостини. Там є нагода виявити себе добрим товаришем, вірним приятелем, скромним гостем. Позбавлено громадянських обов'язків? виконуємо обов'язки людини тому-то ми стоїки з висоти нашої мислі не обмежуємо себе мурами міста, спілкуємося зі світом, визнаємо його своєю відчизною, щоб дати чесноті ширший для її дії простір. Не маєш доступу до суддівського крісла, заборонені мовниці й зібрання. Озирнися довкола себе, які то незмірні обшири відкриваються перед тобою, скільки то всюди різного люду. Хай якої частини світу не позбавили б тебе, більша однаково залишатиметься перед тобою. Гляди лише, щоб у всьому цьому не було твоєї вини. От ти не хочеш займатися державними справами інакше, ніж у ролі консула, притана, окличника або суфета. То що? Відмовишся й воювати, не будучи імператором чи військовим трибуном? Інші, скажімо, займатимуть перший ряд, для тебе ж доля визначила третій. Там, отже, й воюй голосом, закликами, прикладом, самим серцем. Бай руки втративши, можна спромогтись на якусь користь. Варто, бодай, стояти на ногах, бодай, голосом підбадьорювати своїх. Так ото і ти можеш діяти, якщо доля відсторонила тебе від чільних державних посад твердо стій на ногах, голосом допомагай, а схоплять за горло, однако залишайся стояти, допомагай мовчки. Не буває такого, щоб зусилля доброго громадянина були безкорисними. Слух, зір, обличчя, рухи, мовчазна його стійкість, сама хода – все може прислужитися. Як деякі засоби здатні зцілювати, коли не торкаємось їх, не вживаємо, Самим лише запахом, так і чеснота, навіть прихована, Звіддаля розсіває своє добро. Чи то здатна ширитися, користаючи зі свого права, Чи натрапляючи на нелегкий доступ, змушена згортати вітрила. Та чи безніяльна вона і німа, наче замкнена у тіснинах, А чи на свободі, в якому стані не була б, вона завжди помічна. Втім, гадаєш, Малокорисним є приклад доброго дозвілля. Нічого розумнішого немає, аніж до занять домішувати дозвілля, щоразу, коли або якісь випадкові перешкоди, або й державний стан завадять дієвому життю. Ніколи ж бо не буває такої безвиході, де б не знайшлося місця для якогось благородного вчинку. 5. Чи знайдеш на світі щось нещасливіше, аніж те, що давнє місто Афінян, що його шматували 30 тиранів? Вони вбили 13 сотень найкращих горожан. Але й на тому не стало. У тій жорстокості ставали ще жорстокішими. Був у тому місті Ареопах. Священний суд, де збирався сенат і подібний до сенату народ. Щоденно засідала там сувора колегія катів, і те понуре приміщення було затісне для тиранів. Чи могло мати спокій місто, в якому скільки тиранів було, стільки їх поплічників? Не було й жодних сподівань на те, щоб відзискати душевний спокій. Не видно було чогось такого, що могло б зарадити такій навалі зла». Де ж бо те нещасне місто могло знайти для себе достатню кількість гармодіїв? А проте був там на видноті Сократ, який розраджував засмучених сенаторів, підбадьорював тих, які вже зневірилися щодо держави, а багатіям, які переживали за свої нагромадження, докоряв запізнілим каяттям за небезпечну захланність. А тим, хто хотів його наслідувати, подавав великий приклад, вільно ступаючи серед тих тридцяти повелителів. І ці ж самі афіняни вбили його у в'язниці. Особистої свободи того, хто глузливо дивився в обличчя цілій юрбі тиранів, не могла стерпіти суспільна свобода Отож маєш знати, що й у пригнобленій державі для розумного завжди залишиться нагода виявити себе. Втім, навіть у державі щасливій, процвітаючій, свої, дарма що без зброї, тирани – це гроші, заздрість, безліч інших пороків. Так от, відповідно до того, в якому стані держава і як розпорядилася доля, маємо або розгортатись, або згортатися – Головне рухатись, а не ціпаніти у путах страху. Справді, бо мужем буде той, хто серед націлених у нього звідусільне безпек, серед оружжя і ланцюгів не зрадить своїй стійкості, не сховає її. Та й не повинен, зберегти ж себе хоче, а не закопати. Курій Дентат, якщо не хиблю, казав, що воліє таки бути мертвим, аніж жити мертвим. Найгірше, що може спіткати людину, це бути зітертим зі списку живих ще до смерті. Та коли ти опинився в невельми сприятливій для держави добі, потрібно виборювати час для дозвілля і занять, як у небезпечному плаванні, якомога скоріше звертати у гавань. Не сподівайся, що справи дадуть тобі спокій, Сам залиши їх у спокої. 6. Спочатку треба приглянутися до себе самих. Відтак до справ, за які беремося. А ще до тих, за для кого і з ким маємо займатися такими справами. Але передусім мусимо себе ж оцінити, бо частенько нам здається, що ми спроможні на більше, аніж можемо. Хтось, наприклад, перебільшує свої можливості у красномостві. Хтось інший обтяжує свій спадок витратами, які перевищують його спромогу, а ще хтось вимучує і без того слабке своє тіло аж надто втомливою діяльністю. Дехто надто скромний не надається до громадських справ, там потрібно твердого, впевненого чола. Декого через зухвалість не підпускають до високих порогів. Той не може опанувати свого гніву. Найменша прикрість, і вже він проривається необачними словами. А цей дає волю своїй дотепності. Не може стримати соленого, тим і небезпечного словечка. Для таких от усіх кориснішим є спокій, аніж діяльність. Ті, хто поривної невгамовної вдачі – мали б уникати подразнень і небезпечної для них свободи. Потрібно оцінити й те, до чого беремося, і приміряти свої сили до тих речей, якими маємо займатися. Адже більше сил має бути в того, хто підіймає тягар, аніж у самому тягарі. Якщо ж їх більше у тягарі, то він неодмінно гнітитиме носія. А ще ж бувають справи не такі важливі, як плодючі. Породжують чимало інших справ. Тому то слід уникати усього того, що стає початком безлічі нових занять. Не варто також в'язатися з тим, з чого потім нелегко вив'язатися. Берися за те що можеш чи то довести до кінця, чи принаймні з впевненістю на це сподіватися, а полишай, що, попри твоє старання, триває й не зупиняється там, де ти намітив. 7. Важливо також, добираючи людей, добре поміркувати, чи гідні вони того, щоб ми присвятили їм частину свого життя. Чи самі, бува, не скористаються часом, який ми витратили? Адже деякі вважають, що це ми перед ними в боргу за ті послуги, які їм надаємо. Атенодор каже, що й на обід не пішов би до того, хто б не почувався через це його боржником. Гадаю, розумієш, що він тим паче не пішов би до тих, які своїми обідами розраховуються за послуги своїх друзів, а страви, що їх подають на стіл, то для них як розподіл продуктів, начебто аж так нетерпеливляться вділяти почасті іншим. Забери у них свідків і глядачів, і їм не смакуватиме приховано від сторонніх очей харчівня. Зважити треба й на те, чи за своєю вдачею ти придатніший до ведення справ, чи до занять на дозвіллі і до споглядання. Маєш хилитися до того, куди тебе спрямовує вроджений хист. І Сократ не вагався таки силою відволікати Ефора від адвокатських занять, був певен, що той більше надається для писання історії. Хистові, якщо він під примусом, мало що вдається. Ніщо так не втішає душу, як вірна і солодка дружба. Яке ж бо то щастя зустріти добре підготовлені серця, куди безпечно може увійти будь-яка таємниця, Чиє сумління тебе менше тривожить, аніж твоє, чия мова розраджує у журбі, думка допомагає у рішеннях, а сам вид розвеселяє. Добираймо ж собі якомога більше таких щирих, що позбулися пристрастей, друзів адже пороки розповзаються, іначе перестрибують на когось найближчого і шкодять при самому спілкуванні. Отож, як і при всякій заразі, потрібно стерегтися, щоб навіть не присісти біля постелі того, хто вражений недугою. Вже палахтить усім тілом, бо накличемо біду і на себе. Вдихнемо її. Так само і при доборі друзів. Маємо докладати всіх старань, щоби зближуватися з якомога менше зіпсованими. Бо варто змішати хворе із здоровим, і вже маєш початок моровиці. Та не думай, що раджу тобі ступати лише за мудрецем, лише з ним товаришувати. Де ж бо його знайдеш того, за ким шукаємо цілими століттями? Найкращим є той, хто найменше поганий, ледве чи вдасться тобі похвалитися кращим вибором, якщо шукатимеш доброго мужа серед платонів і ксенофонтів, і серед того покоління, що веде свій початок від Сократа. Або якщо б тобі випала для тих пошуків доба Катона, що видала на світ стільки гідних мужів, які народилися саме у тій Катоновій добі. Як і багатьох, який лише світ бачив негідників, творців щонайбільших злочинів. Треба було чимало і таких, і таких, щоб Катона могли зрозуміти. Він мусив мати і добрих, щоб заслужити їхнього схвалення, і лихих, щоб випробовувати на них свою силу. Нині ж, коли так бракує добрих, не таким клопітним є вибір. Уникаймо передусім похнюплених, які постійно на щось нарікають, тільки шукаючи якоїсь причини, щоб із приємністю поплакати. Хай хтось із таких був би й зичливий і вірний, але з таким плаксивим стурбованим попутником, ворогом спокою, ти мав би вічному року. 8. Але перейдімо до багатства, Що є найщедрішим джерелом людських бід. Якщо зіставиш усе те, що бере нас за горло, Смерть, хвороби, страхи, жалі, Тягарі хвороб і трудів, З тими нещастями, що їх накликають на нас гроші, То останні значно переважать. Подумаймо, що не так боляче не мати, аніж втратити. І зрозуміємо, наскільки менше матимемо того, що можемо втратити, настільки менших мук завдаватиме нам убогість. Помиляєшся, якщо подумаєш, що багаті стійкіше переносять втрати. Велике тіло чи мале, а рана болить так само. Гарно сказав Біон. Вискбнутий волосок однаково боляче і для лисого, і для того, хто з чуприною. Вважає, що це стосується вбогих і багатих. Рівно мучиться і ті, і ті. Кожному свій гріш дорогий, і годі вирвати його безболісно десь аж з-під самого серця. Отож, як я вже сказав, і терпиміше, і легше не набувати, аніж втрачати». Веселішими побачиш тих, кого доля оминула, аніж тих, кого покинула. Добре розумів це Діоген, людина великого духу. От і постарався нічого не мати, щоб і не втрачати нічого. Називай це вбогістю, нуждою, скрутою, хоч якими назвами не принижуй цю його безпеку, але я не вважатиму Діогена щасливим лише тоді, якщо знайдеш мені ще когось такого, хто б не боявся, що від нього щось можуть відібрати. Або я помиляюсь, або таки володарем є той, хто серед стількох захлаників, шахраїв, розбишак і викрадачів одинокий, кому неможливо нашкодити. Хто сумнівається, що Діоген щасливий, то хай має сумніви щодо безсмертних богів. Чи можуть за свого стану бути щасливими? Не мають же ані посілостей, ані садів, ані полів, що їх обробляють захожі поселяни, ні великих доходів із торговиці. Не сором тобі так от умлівати перед багатствами. Глянь он, кажу, на весь Всесвіт. Побачиш богів голими, дають вони все і не мають нічого. Таким є, на твою думку, вбогим чи подібним до богів, той, хто позбувся всього випадкового. Чи, може, вважає щасливішим Помпеєвого відпущеника Деметрія, що не посоромився стати багатшим від самого ж Помпея? Щодня подавала йому список його рабів, як імператорові його війська. Йому, для кого ще вчора багатством були два помічники і трохи просторіша комірчина. А Діоген – коли від нього втік єдиний, якого в нього був раб, і коли його розшукали, навіть не завдав собі труду повернути втікача. «То як?» – сказав. «Ман може жити без Діогена, а Діоген без мана не може?» А мені вчувається таке. «Займайся своїми справами, фортуну, у Діогена нічого вже немає твого». «Втік від мене раб?» – не втік, радше пішов собі». Вільний. Челять і вдягати треба, і годувати. Чимось постійно наповнювати невситні шлунки, купувати одяг, не спускати ока з хапливих рук, у щоденних послугах залежити від тих, хто оплакує і ненавидить свій стан. Наскільки ж то щасливішим є той, хто нікому нічого не винен, хіба що тому, кому і відмовити легко, себто самому собі. А що для цього в нас замало сил, то треба поскромнювати своє майно, щоб менше наражатися на удари долі. Не такими вразливими є дрібної будови люди, що ховаються за своєю зброєю, аніж ті, чиї тіла наче за краї переливаються, і та великість звідусіль відкрита для ран. Найкраща міра багатства – це коли воно ні до вбогості не скочується ані надто далеко від неї не відбігає. 9. Ця міра подобатиметься нам, якщо раніше подобалась ощадливість, хай яких зажий статків не бувають вони ні достатніми, ані обширними. Надто коли під рукою у нас помічний засіб, і коли при ощадності сама вбогість може стати багатством. Звикаємо цуратися пишнот і виміряти усе не близком, а вжитком. Їжа хай втамовує голод, напій – спрагу. Хіть лише необхідним обмежується. Вчимося керувати своїм тілом. Поживу й одяг стосуймо не до новітніх вподобань, а до звичаїв предків. До їхньої ради дослухаємося. Вчимося примножувати поміркованість, гамувати розкіш, Долати обжерливість, гнуздати гнівливість, байдуже дивитися на вбогість, плекати ощадливість. Навіть якщо соромно буде дешевшими засобами заспокоювати природні потреби, а непогамовні надії і спрямовані у прийдешні думки тримати наче у путах. Одне слово – жити так, щоби своїми надбаннями завдячувати радше собі, аніж долі. Неможливо, кажу, щоб при таких жорстоких, таких підступних її ударах, сухими з води виходили ті, хто безпечно розпускає усі вітрила. Мусимо наче згорнутись у малому просторі, щоб ті її удари повз нас пролітали. Вигнання й інші лиха, що нерідко трапляються, стають застережними засобами, а великі біди – ліками для малих, коли, не дослухаючись до настанов, Розум позбавляє себе можливості м'якшого лікування. То чому ж ніщо йому не служить наукою ані вбогість, ані ганьба, ані руїна геть усього, а тому, що одне зло протиставляємо іншому злу. Звикаймо ж обідати, не оточуючи себе цілими юрбами, вдовольняємося нечисленною прислугою, в доборі одягу зважаємо лише на вжиток задля якого він винайдений. Не лише в перегонах та змаганнях у цирку, але й на життєвій дорозі треба пригальмовувати на поворотах. Навіть ті найпочесніші витрати, що йдуть на студії, доти оправдовуватиму, доки вони в межах розумного. Що з тих книгозбірень? Що з того шерегу книг? Якщо їхній власник за все своє життя Заледве самі заголовки перечитує. Юрба наставників обтяжує, а не навчає. Набагато краще довіритися лише декільком авторам, аніж блукати серед багатьох. В Олександрії згоріло 400 тисяч книжок, пишний пам'ятник царського багатства. Були такі, серед них і Лівій, що схвалювали той надмір. Ось, мовляв, Знамените свідчення царського смаку і високої турботи. Але, як на мене, не був то смак чи турбота, а радше вчена розкіш. Ба і не вчена, бо не для студій, а для показу творили цю книгозбірню. Це щось подібне до того, як для необізнаних у літературі навіть найнижчої проби книги слугують не для набування знань, а для окраси їхніх їдалень. Отож, книги треба набувати за потреби, а не для того, щоб хизуватися ними. Розумніше, кажеш, витрачати гроші таки на книги, аніж на коринські вази чи на малюнки. Пороком, відповім, є все те, що надміру. Що ж то робить тебе таким вибачливим до того, хто й не уявляє собі, як би то він жив, не маючи полиць із кедревого дерева, чи із слонової кістки, не обклавши себе творами невідомих або й геть зневажуваних авторів. До того, хто серед стількох тисяч томів позіхає аж до сліз, милуючись хіба що оздобними титулами і полірованими краями своїх сувоїв. Серед таких от найгниліших нероб знайдеш усе, що маємо від ораторів чи істориків. Варто лише озирнути полиці, які сягають ген аж до стелі. Нині вже й у лазнях, у термах, книгарні. Що вже казати про доми, де книжки стали невід'ємною прикрасою стін. Я, певна річ, дивився б на це крізь пальці, якби причиною тут був палкий потяг до знань. Та ба, нині розшукують ті правдиві, знамениті, сповнені божественного духу твори, прикрашені зображеннями авторів, щоб оздобити ними стіни свого помешкання. 10. Але ти потрапив у складне становище. Певно, і не счувся, коли чи то якась поза домом, чи домашня біда накинула на тебе петлю, яку ні розгнуздати не сила, ані розірвати. Подумай, одначе, про закованих у кайдани, з тим залізом спочатку їм ледве вдається пересувати ноги, та коли замість обурюватися вони вирішили терпіти, то потреба вчить їх переносити той тягар мужньо, а звичка – легко. Як би там не склалося життя, ти завжди знайдеш у ньому приємність якусь і відпруження – і на солоду, звісно, якщо постійно нарікаючи на життя, врешті його не зненавидиш. Природа нічим так гарно нам не прислужилася, як тим, що, знаючи для скількох прикростей ми народжені, вона, щоб полегшити ті наші біди, винайшла звичку. Завдяки їй ми скоро зживаємося навіть з найважчими бідами. Ніхто б не витримав натиску тих бід, якби вони тривали з такою гостротою, з якою вразив їх перший удар. Усі ми на прив'язі вдолі. Для одних той ланцюг золотий і дещо вільніший, для інших залізний і бридкий. Втім, яка різниця? Всі ми в одній в'язниці. На прив'язі навіть ті, хто пов'язав інших. Не думаєш хіба, що ланцюг, який у тебе, на лівій руці, легший? Того в'яжуть почесті, а цього багатства. Тих обтяжує знатність, цих – безвісність. Одні вгинаються під чієюсь тиранією, інші – під своєю ж. Ті прив'язані до однієї місцевості вигнанням, інші – жрецьким станом. Усяке життя – рабство». Тож мусимо звикати до своїх умов, якомога менш на них нарікаючи, а якомога більше користаючи з будь-яких наявних там переваг. Нічого ж не буває аж таким жорстоким, у чому б урівноважений дух не міг знайти якоїсь розради. Часто якась невелика площа хистом будівничого давала простір для різного вжитку – а вдале розміщення робило придатним для життя якийсь крок забудови. Є труднощі – розум застосуй. Може й твердь змякшитися, вузина розширитись, а тягар, якщо вміло його нести – полегшати. А щодо наших бажань, то їм не треба давати волі, щоб проривалися хто зна куди. Хай собі походжають десь поблизу, Раз уже не можемо непосидючих замикнути у собі. Отож, відмовившись від неможливого чи важкого до виконання, тримаймося того, що сказати б під рукою і що підтакує наші надії. Але знаймо, що всі ті речі, хай якими не були б різними ззовні, загалом не варті уваги всередині вони однаково порожні. Не зиркаймо заздро на тих, хто вивищився над нами. Що видається висотою, є урвищем. А щодо тих, кого лукава доля помістила на хисткому, то вони будуть у більшій безпеці, коли, знявши пиху з того, що з природи є пишним, розмістять свою долю на якомога нижчому рівні. Є чимало й таких, які цупко тримаються свого високого становища, і звідти їм не зійти, хіба що впасти. Але й вони стверджують, що найбільшим тягарем для них є те, що змушені обтяжувати інших, і що вони не піднесені, а радше підвішені. А своєю справедливістю, лагідністю, людяністю законів і щедрістю заробляють собі не те, щоб не таким важким було їхнє падіння, тією надією безпечніше почуваються над тим урвищем. Своєму душевному неспокою найбільше зраджують тим, що раз по раз пересувають межі свого зросту. Не слухаючи й долі, які вирішувати, де їм зупинитися, самі собі, за порадників, зупиняються ген за щораз дальшою межею. Так подразнюють душу і наші бажання – але вони небезконечні, тож не тягнуть її у щось непевне, безмежне. 11. У тих своїх міркуваннях я звертаюся до людей недалеких, які ще не осягнули досконалості і ще не цілком здорові, а не до мудреця. Йому ж боличить небоязка, неповільна крок за кроком хода. Такий він уже впевнений у собі, що не звагається піти й проти долі, ніколи їй не уступить. Та й звідки б у нього той страх перед нею? Та ж не лише раби, статки, почесті, а й своє тіло, свої очі, руки, загалом усе, що робить життя дорогим для нас, врешті й себе самого, він зараховує до речей, що дані нам на тимчасове користування. Тому то й живе він, мов би, позиченим життям. Готовий віддати його без нарікань на першу ж вимогу. Та це не означає, що він упосліджує себе через те, що не належить собі. Ні. Він робить усе так старанно, так завбачно, як богобоязлива, що шанує богів, людина звикла берегти довірену її річ. А коли буде велено віддавати, не нарікатиме на долю, а скаже – Дякую за те, що було в моїх руках, чим я володів. Дорого мені коштувало те пильнування твого майна, та коли велиш, поступлюся радо із щирого серця. Якщо хочеш залишити в мене іще щось свого, пильнуватиму й далі. А вирішиш інакше? Ось усе срібло, і в монетах, і в різьбі, мій дім, моя челядь, геть усе, що взяв, та й віддаю. В твої руки. А покличе нас природа, що була першою нашою вірителькою, скажемо їй Візьми ось душу, кращу тепер, аніж коли ти її давала, я ж не вагаюся, не тікаю. Від свідомого, з доброї волі отримуй те, що давала ще несвідомому. А й справді хіба то важко повернутися туди, звідки прийшов. Погано живе, хто не вміє добре померти. Потрібно передусім знизити ціну свого існування і вважати, що і життя – не що інше, як служба. Серед гладіаторів, сказав Ціцерон, нікчемо ми вважаємо тих, хто тремтить над своїм життям. Наші улюбленці – ті, на чиїх обличчях читаємо зневагу до смерті. Не інакше маєш знати і щодо нас. Іноді причиною смерті стає страх перед смертю. Доля забаву собі з нас робить. Навіщо б то, каже, я берегла тобі життя, тремтлива боязка істото. Не вмієш підставляти горло, значить ще глибшими будуть рани, ще більше їх буде. А ти, хто не здригнувся перед мечем, не відвертався, не виставляв перед себе дрижащих рук, а мужньо пішов на вістря, ти і житимеш довше, і смерть матимеш миттєвішу. Хто боїться смерті, від того і не жди гідного живої людини вчинку. Хто ж знає, що йому роковано, то й відповідно до того вироку й житиме, гартуватиметься сильним духом, так, щоб ніщо для нього не було несподіванкою. Бо якщо, мов би, позираючи майбутнє, передбачаємо те, що може статися, то в такий спосіб пом'якшуємо удар будь-якого нещастя. Для того, хто в постійній готовності для передбачливого, поганих новин не буває. Бувають для безпечних, хто плекає надію лише на щось добре. Хвороба, ув'язнення, завал, пожежа – все може статися. Не було то для мене новиною, в яку буряну оселю мене помістить природа? Скільки-то разів по сусідству я чув голосіння над померлими. Скільки-то разів таки перед своїми дверима я бачив похоронні факели і вогні передчасного похоронного ходу. Не раз аж здригався від гуркоту, чийсь дім обвалювався. Скільки-то тих, кого збирали довкола мене чи то форум, чи сенат, чи просто бесіда, Скільки то їх уже ніч забрала? Скільки то порозлучувала вона з'єднаних у дружньому потиску рук? Чи то дивуватимусь, коли і на мене будь-коли нападе щось із того, що постійно над мною кружляє? А проте більшість, пускаючись у море, пробурю і не помишляє. Ніколи не соромлюся для доброї справи скористатися словами поганого автора. Бо ж і Публілій – Найвидатніший серед трагічних і комічних поетів, тільки наполишив мімічні жарти і звернені до останніх лав амфітеатру словечка, озвучив, між іншим, таке, що перевищує не лише комедію, а й котурне «У що хтось потрапив, будь-кому потрапиться». Хто перейметься тією правдою, хто, щоденно маючи перед очима чужі нещастя, а їх і не злічитиме, думатиме про те, що їм відкрита дорога і до нього. Той озброїться скоріше, аніж зазнає удару. Коли вже сталася біда, пізно привчати свій дух стійко їй протистояти. Ніколи не думав, що таке може бути, ніколи не вірив, що таке може статися, а чому ні? Де той достаток, за чиєю спиною не ступають убогість, голод і жебратство? Де та висока посада, за чиїми відзнаками, не йшли і приниження, і вигнання, і наруга, і незличенні обмови, і крайня зневага? Де такий володар, якому невготовані падіння і топтання, і новий володар, і кат? Між тиби перемінами не якісь там великі відстані. Година часу бува відділяє володарський трон від колін переможця. Маємо знати будь-яке становище хистке. Що звалилося на когось, може й на тебе звалитися. Ти заможний? Може заможніший, аніж Помпей? Так ось його родич Гай відкрив йому дім Цезаря, а натомість дивна гостинність, закрив його власний, от і залишив його без хліба і води. Той, у чиєму володінні бува не одна ріка, від її витоків аж до гірла, втамовував спрагу як останній жебрак біля водостічної труби. Врешті й помер від голоду і спраги у палаці свого родича, поки спадкоємець підраховував, скільки то винесе громадський похорон, того нещасного зголодованого. Ти сягнув найвищих почестей. Чи аж таких великих, яких несподіваних і всеохопних, як сиян? Того самого дня, коли Сенат пишно впроваджував сияна у ті почесті. Юрба пошматувала його на кусні, на кого і боги, і люди нагромадили, що лише можна поєднати з почестей від того й для кота мало що залишилося Ти, володар, не відійшлю тебе ні до креза, який з наказу переможця ступив на своє вогнище і бачив, як воно вигасло, переживши в такий спосіб не лише своє володарство, а й свою смерть. Нідо Югурти, хто впродовж року був для римського народу і острохом, і видовищем, ми бачили Птолемея, володаря Африки, Мітрідата, володаря Вірменії, під сторожою Гая. Того послали на вигнання. Цей бажав собі, щоби, посилаючи його, повелися з ним дещо м'якше. Якщо за таких от карколомних змін не сприйматимеш того, що може статися нині таким, що станеться завтра, то додаватимеш сил бідам, з якими дає собі раду завбачливий. 12. Потім важливо те, щоб ми не виснажували себе, чи то здобуваючи щось зайве, чи маючи його повінця і далі здобували. Щоб не бажати того, що годі здобути, або здобувши, щоб надто пізно червоніючи від сорому, не дорікали собі марнотою своїх бажань, одне слово, щоб ані зусилля наші не були марні без плоду, ані щоб той плід не виявився не вартим тих зусиль. Однаково ж неприємно і не домогтися чогось, і соромитися, що домоглися. Треба покінчити з тією звичкою більшості людей, швендяти сюди-туди. З дому до театру, з театру на форум. Зайняті чужими справами, вони постійно наче при якомусь ділі. От запитай когось із тих, хто виходить за поріг. Куди так? Маєш якусь задумку? Не знаю, наразі клянуся Гераклом та когось зустріну, чимось займуся. Так і ходять навмання без жодного наміру, Шукаючи собі якесь заняття. Роблять не те, що намірилися робити, А те, на що натрапили. Бездумна та їхня метушня суєтна, Геть як ті мурашки десь між кущами, Снують ненастанно туди-сюди, То до вершечка додріботять, То знов до самого коріння, І все намарно. Подібно й більшість людей – Їхнє життя, добре хтось зауважив, то метушлива бездіяльність. Деякі, аж жаль дивитися, біжать на злам голови, мов би там горіло. Штовхають перехожих, збивають їх із ніг, самі на них падають. А куди ж так бігли? То привітати когось, хто й не кивне у відповідь, то долучитися до похоронної ходи за незнайомим покійником, то послухати справу якогось баламута, що вже й суддям надокучив, то супроводжувати або й самому трохи понести лектику якогось вельможі. Врешті, натомлені без потреби, ледве ноги волочать додому, присягаючись, що й самі не знали, навіщо виходили з дому і куди їх носило а на завтра знову тими самими слідами але ж усякий труд повинен чогось стосуватися мати якусь мету отож не пильність жене їх не спокійних геть не божевільних а якісь облудні подоби речей але й вони ті шаленці так не товчуть собою без певної надії їх понукає наче якийсь образ та хворому розуму й не втямити, що то, просто ніщо. Так ото й кожного з тих, хто ступає за поріг, щоби примножити собою юрбу. Щось геть нікчемне, пусте водить його містом, сюди-туди, а світанок виганяє знову, бездіяльного, бо таки не знайшов до чого докласти брук. Марно настукавшись у не одні двері не одного лише номенклатора привітавши, від багатьох порогів пішовши з нічим. Однак серед усіх не зустрів іще когось такого, кого важче було б застати вдома, аніж самого себе. З цієї колотнечі визріває і той найгідкіший порог. Звичка підслуховувати, розвідувати про неголосні суспільні і приватні справи, що їх і розголошувати небезпечно і слухати. 13. Саме це гадаю мав на увазі демокріт. кажучи, Хто хоче спокійно жити, хай не надто береться до суспільних чи приватних справ. Мова в очевидь про всі ті безкорисні заняття. А щодо корисного конче потрібного то тут і в приватному, і громадському житті не те, що багато, дуже багато треба робити. Та коли нас не кличе жоден почесний обов'язок, то від діяльності маємо відійти. Адже часто саме той, хто виявляє більшу діяльність, має змогу відчути, що таке владна доля. А її, щоб бути у безпеці, краще лише зрідка випробовувати – Врешті, часто мати її на оці і у своїх задумах не покладатись на її прихильність. Пущуся в морську подорож, коли ніщо не перешкодить. Стану претором, коли ніщо не завадить. Це діло впораю, коли не втрутиться щось небажане. Ось чому кажемо, що мудрецеві ніщо не трапляється проти його сподівання – не тому, що ставимо його над випадковостями, а тому, що над помилками. Все відбувається не так, як він того хотів, а так, як передбачив. А передбачав передусім те, що не все йтиме згідно з його задумами. І цілком зрозуміло, що, зраджені надією, менше страждатимемо тоді, коли завчасно не втішались успіхом. 14. Отож маємо привчати себе до того, щоб не занадто прив'язуватися до своїх задумів. Звертаймо туди, куди нас спрямував випадок. Не лякаємося, коли заходять зміни чи то в наших намірах, чи взагалом у становищі, тільки б не заволоділа нами непостійність. Перша неприятелька – спокою. Але й цупка завзятість неминуче неспокійна і нещаслива, доля завжди щось у неї вихоплює, проте непостійність таки набагато прикріша, бо не знаходить собі місця ті дві протилежності, однаково ворожі спокою неспромога нічого змінити, і неспромога нічого терпіти. Тож потрібно, щоб душа, відсторонившись від усього зовнішнього. Повернулася до себе самої, довіряла собі, раділа собі, дбала про своє, відступаючи, наскільки це можливо, від чужого, щоб опиралася на себе, не переймаючись втратами, добром для себе обертаючи навіть щось супротивне. Наш Зенон, почувши, що все його майно разом зі судном пішло на дно, ну от, сказав, Доля велить мені, щоб я свобідніше зайнявся філософією. А філософові Теодору тиран погрожував смертю, ще й з забороною поховати тіло. Тішся, каже той, маєш кварту крові для своїх потреб. А щодо поховання, то ти просто дурень, коли вважаєш, що є якась різниця, де зігнити – на землі чи під землею. Кан Юлій, муж непересічного достоинства, чиїй славі не пошкодило й те, що народився він у наш час, якось довго сперечався з Гаєм, а коли відходив, то йому навздогін кинув той фаларід. Не втішайся марною надією, я вже розпорядився щодо твоєї страти. Щиро дякую, відмовив той, найдостойніший принципся. Годі з певністю сказати, що могли б ті слова значити. Чи не приховану зневагу до того, за чиєї жорстокості навіть смерть видається добродійством? Чи натяк на його щоденне божевілля, через яке мали б вибачливими бути до нього ті, чи їх дітей він повбивав, чиї статки собі присвоїв? Чи врешті радів смерті, яка була для нього звільненням? Як би там не було, ця відповідь виходила з мужніх грудей. Хтось скаже, почувши таке, Гай міг би подарувати йому життя. Оцього Кан не боявся. В таких от розпорядженнях Гай, знана річ, залишався вірним собі. Чи повіриш у те, що Кан усі ті десять років, що від ув'язнення і до страти провів навіть без тіні якогось неспокою? Що говорив він, як поводився, в якому спокої перебував? Усе це справді видається неймовірним. Грав у пішачки, коли Центуріон, тягнучи пов'язаних смертників, велів його приєднатися. А Кан, порахувавши камінчики, гравцеві, що навпроти, гляди мені, каже. Не збреши комусь після моєї смерті, що ти в мене виграв і додав, кивнувши Центуріонові, «Будеш свідком, що я випередив його на одне очко». «Гадаєш, була то просто гра у пішачки?» «Ні, то була гра на смішка». «Сумували друзі, втрачаючи такого мужа». «Чого це ви?» – запитав їх, – «так зажурилися?» «От висушите собі голову над тим, чи душа безсмертна, «А я ось-ось знатиму, чи це справді так?» До останньої миті не переставав дошуковуватися правди, навіть саму свою смерть випитуючи. Супроводжував Кана його філософ. «Уже видно було пагорб, де щоденно складали жертву Цезареві, нашому Богу». «То що, Кане?» – запитав той філософ. «Що там у тебе тепер на думці?» «Що на душі?» «Тієї перелітної миті, відповів той, хочу спостерегти, чи відчуватиме та душа свій вихід». І пообіцяв, тільки на щось дослідить, одразу ж обійти своїх друзів і розказати їм про той стан душі. Ось він, спокій серед бурі. Ось гідний вічності муж, який закликає кончину, щоб можна було підтвердити правду. Муж, який хоч і поставлений на останню сходинку життя, випитує свою душу, що теж на відході. Муж, який не лише до самої смерті, а й дещо у самої смерті вчиться. Ніхто довше від нього не філософував. Але такого великого мужа не гоже покидати раптово. Мужа, про якого маємо говорити лише з великою повагою. Передаймо твоє ім'я пам'яті прийдешніх віків, Пресвітла голову, шануватимемо тебе, Хто став такою великою часткою злочинних діянь Гайя. 15. Втім, нічого то не дає, коли відкидаємо причини особистого смутку бо час від часу нас заполонює ненависть до людського роду загалом і перед очима постає безбіч безкарних злочинів коли подумаємо що то за дивина тепер щира душа і якою чужиною стає невинність як рідко хіба що задля користі спромагаємось на правдивість коли приглянемося до жадоби до її однаково огидних набутків і втрат до честолюбності, яка, вийшовши далеко поза свої межі, зблизкує хіба що бридотою. Ось тоді душа поринає, мов би, у ніч, і коли з чеснотами здається покінчено, коли в інших сподіватися їх годі апликати в собі марно, тоді й настає темрява. Маємо, однак, схилятися до того, щоб усі ті людські пороки видавалися ним не так ненависними, як смішними. Наслідуймо радше Демокріта, аніж Геракліта. Цей тільки не опинявся серед люду, одразу плакав, а той сміявся. Цей, щоб ми не робили, в усьому бачив щось жалюгідне. Той безглузде. Все треба полегшувати і не так близько брати до серця. Розумніше насміхатися з життя, аніж його оплакувати. Врешті більше прислужився людському роду той, хто з нього сміється, аніж той, хто плаче над ним. Бо той залишає якесь місце надії, а цей по-дурному оплакує те, що не надіється виправити. Озирнувшись довкола себе і все добре зваживши, кращої вдачі буде той, хто не стримається від сміху аніж хто від сліз. Бо в того, хто сміється, душу колихнули лише дуже легкі порухи, адже в усіх тих життєвих лаштунках, усіх пишнотах, якими б вони не були, він не бачить нічого значного, нічого поважного чи гідного. Хто пильно приглянеться до того, що веселить нас, а що засмучує – той не зможе не погодитися з Біоном, який сказав, «Усе те, чим люди займаються, то одна лише комедія, а в їхньому житті стільки святості й поваги, скільки у їхніх задумах». Але краще на ті людські звичаї і пороки дивитися спокійно, аніж сміхом не вибухати, ані слізьми не проливатися. Бо то одвічна мука». Перейматися чужими бідами, чи, навпаки, що геть не по-людському, втішатися ними. Але й плакати, коли, скажімо, хтось хоронить сина, вдавати з себе засмученого, яка з тієї людяності користь. Та навіть у своїх бідах стражданням маємо вділяти стільки, скільки того вимагає розум, а не звичка. Чимало є таких, що проливають сльози на показ, а нема кому показувати очі сухі. Негарно це, здається їм, не плакати, коли всі плачуть. І так уже глибоко вкоренилось те зло, залежати від чиєїсь думки, що навіть біль, що є найприроднішим, найпростішим почуттям, навіть його зробили предметом наслідування. 16. Тут і насувається те питання, яке по праву і засмучує нас, і сказати б, обеззброює. Як це так, що добрі люди погано закінчують? Сократа змусили покінчити з життям у в'язниці. Рутілія – жити на вигнанні. Помпея і Цицерона – підставити горло своїм клієнтам. Катона, що був живим зразком чеснот, упасти на меч і тим самим засвідчити, що разом з ним гине й республіка. Боляче нам, що й казати, коли дивимося на ті крибні дарунки долі. Чого вже чекати кожному з нас, коли найкращим найгірше доводиться терпіти? То як тут бути? Але гляньмо, як кожен з них усе це сприйняв. Якщо мужньо, то побажай такої мужності і собі, а якщо безславно, по-жіночому, прийняли страту, то нічого не втрачено. Так ось, або своєю стійкістю вони гідні наслідування, або своїм боягуством негідні співчуття. Якщо мужня кончина видатних мужів робить нас боязкими, а мужніми, то хіба щось може бути більшою для нас ганьбою? Хвалімо ж, ненастанно хвалімо такого мужа і кажімо – Скільки мужності в тобі, стільки й щастя. Ти вихопився з павутини людських нещасть, уникнув заздрості й хвороб, ступив за поріг в язниці. Ти не з тих, хто заслужив собі у богів лихої долі, а з тих, хто не заслужив на те, щоб бути забавкою долі. Став недосяжним для неї. А щодо тих, хто тільки й думає над тим, як би то услизнути, хто й у смерті хапається за життя? Тіхай ідуть до рук ката. Не оплакуватиму ні веселуна, ні плаксія. Той сам утер мої сльози, а цей своїми сльозами зробив себе негідним моїх. Оплакуватиму Геракла, який спалив себе живцем. Регула, пробитого сотнями цвяхів, того ж Катона, який з такою мужністю перетерпів свої рани. Усі вони коштом якихось хвилин здобули собі вічність, через смерть прийшли до безсмерття. 17 Чимало неспокоїв ще й від того, що якось сторожко поводишся. Ніколи не буваєш природним, яким є, подібно до тих багатьох, чиє життя – це щось лише для показу, лише гра, вдавання. Та як же ви мучуєте постійне приглядання до самого себе, страх, що тебе зауважать не таким, яким ти є зазвичай. І доки вважатимемо, що ми постійно у когось на оці і на язиці, доти й не позбудемося тієї тривоги. Різне ж трапляється, що мимо нашої волі може нас викрити – та навіть коли та пильність не зраджуватиме нас, Хіба то приємно, хіба спокійно так жити, День-денно під личиною. Яка ж натомість насолода від непотрібної, Що сама красить себе щирої простоти, Яка нічим не приховує своїх звичаїв. Але й таке життя не забезпечене від зневаги, якщо все воно в усіх на очах. Є ж би й такі, хто криво дивиться на те, що бачить зблизька. Чеснота, однак, не здешевіє, хоч як близько не потрапляла б комусь в очі. Та краще вже зазнавати зневаги через простоту, аніж мучитися тим постійним вдаванням. Але й тут маємо дотримуватися міри. Велика ж різниця у тому, як ти живеш, Просто чи не дбало, час від часу мусиш ховатися в самому собі або спілкуватися з тими, хто геть до нас не подібний, порушує увесь уклад нашої душі, відновлює пристрасті, роз'ятрує те, що в ній було ще слабке, незагоєне. Треба принаймні змішувати ті речі, чергувати їх, самотність з товариством та будитиме в нас потяг до людей. А те – до нас. І те, й інше будуть собі навперемін ліками. Відразу до юрби лікуватиме самота. Нудьгу у самоті – юрба. Не варто постійно зосереджуватись лише на чомусь одному. На щось веселе час від часу звертаємо свою думку. Сократ не соромився бавитися з дітьми. Катон, натомлений громадськими справами, розпружував себе вином. Степіон, воїн-тріумфатор, стосував свої рухи до танцю, але не так, розслаблено вигинаючись, як то нині й ходити полюбляють, знадливіше, аніж жінки, а так, як наші предки під час свят та забав. Хвацько, по-чоловічому, тричі притупуючи, не боячись пошкодити своїй гідності, навіть якби вороги на той танець дивилися». Мусить же й дух час від часу перепочити. Кращим стає він після цього, бадьорішим. Як урожайна нива, коли ненастанно її виснажувати, швидко втрачає свою родючість. Так навіть напористий дух підупадає від безперервної праці. Варто трохи передихнути, розслабитись, і він знову поновлює свою снагу. Постійні труди спричиняють якусь наче притупленість і млявість. Людина й не тяглася б так до всіляких веселощів і забав, якщо б не знаходила в них природної полегші. Та коли ними аж надто захоплюватися, то вони заберуть усю силу духу, всю його вагу. Бо ж і сон потрібен для відновлення сил. А розтягни його на ніч, на день матимеш смерть. Велика різниця в тому, чи послаблюєш щось, чи загалом розв'язуєш. Законодавці встановили святкові дні, щоби привчити людей до спільних веселощів. Розуміли, що працю конче треба чергувати з відпочинком. Та й видатні мужі, чув я, що місяця встановлювали для себе вільні дні, або ж якусь частину дня присвячували справам, а якусь дозвіллю. Так пам'ятаю, Азіній Поліон, той великий оратор, жодній справі не дозволив зайняти себе після десятої години. Навіть листів не читав, боячись, щоб не приплодити йому якихось нових клопотів. Протягом двох годин він позбувався цілоденної втоми. Мусимо дбати про дух, даючи йому час до часу спокій, що є для нього замість поживи. Потрібно проходжуватися відкритою місцевістю, щоб він поновився там диханням неба, піднімався вгору. Втім, чи йдемо, чи їдемо, сил додасть сама зміна місцевості. Гарний обід і трохи повніший келих. Іноді можна дійти аж до сп'яніння, одначе не з тим, щоб у нього зануритись, а щоб розхмуритись. Однього. Воно ж, сягаючи дна душі, вимиває турботи. Окрім деяких інших хвороб, лікує й журбу. Тож винахідник вина дав йому назву «Лібер» не тому, що вільним стає язик, а тому, що воно звільнює душу, яка часто стає рабиною турбот, підтримує і зміцнює її, дає їй зваги для різних починань. Але як у свободі, так само й у вині повинна бути міра. Полюбляли вино, запевняють усі, і солон, і аркесілай. Катонові докоряли й та завдяки тому закиду в катоновій звичці бачу радше щось похвальне, аніж ганебне». І хоч надто часто вдаватися до вина не варто, щоб не набути поганої звички, іноді таки треба спонукати душу до чогось буйнішого, веселішого, відсторонивши на якийсь час хмурну тверезість. Бо чи вірити грецькому поетові, іноді й подуріти приємно. Чи Платонові, врівноважена людина даремно стукатиме у двері муз, чи то Арістотелеві. Не буває великого таланту без крихти божевілля. Зійдемось на тому, що лише зворушення дає змогу мовити щось високе, непересічне. Лише тоді, коли наш дух, зневаживши усе звичне, простацьке, відчувши доторк чогось святого, підніметься вище, він лише тоді смертними устами, безсмертне, слово. А доки він замкнений у собі, доти й не спроможеться на щось піднесене, поставлене, мов би, на стрімку вершину. Отож, зійшовши з утоптаної стежки, він мусить рвонути вперед і, гризучи гнуздечку, пориватись з собою і свого керманича на ті висоти, куди б сам він побоявся й ступити». Ось тобі, мій найдорожчий серене, усе те, що слугує душевному спокою, допомагає повернути його, усе те, що протистоїть порокам, які вповзають у нашу душу. Але знай, жоден із тих засобів не порятує того, хто тремтить над своєю душевною неміччю. Тут опіка потрібна, постійна пильна опіка якою маєш оточити свій підупалий дух.